Oh, yeah, that's bad. Okej, okay, okej, okay. det är så stöner en mikrofon Och de jävla myggorna håller på att checka upp mina snygga benar Ja, oh, det är älft i alla fall hit. ita här Det finns lite järnviktarellt i i uh, här, nu ska vi se här Det ligger alltså lite järnvägsrälv kvar ja, vi ja, då kör vi igen med guld mikrofon här Älfte Utanför Västerbyn här det finns lite järnvägsrälv kvar i Västerbyn Som har fot att filma, ska lägga upp det på postvagnen då Vi har den 11 juni då Det här är som ska dela på Åsa så småningom så är en skogsväg som ska gå till höger här Och ta slut Efter ett tag Den till vänster tar slut lite snabbare så att säga, vi ska väl ta den till höger här då Den går en bit och sen tar den också, tar den också slut Så att man eh, ska utforska lite grann här Hur det ser ut På skogsvägarna Jag går till höger här och tar slut. Vem till vänster är jag. Vänd till vänster är jag. lite kortare, eller kortare. Jag gick in på en, en kontaktsajt här. Daytime.se faktiskt. så köpte en hel vecka för en spänn. Redan kontakt med flera brudar. Någon som är, är det, 55. Den till höger går ju rätt så långt. Och så tar den slutar också nämligen Det är inte höger här Den här första tar slut ännu tidigare I här nämligen Som jag aldrig gått på förut Pinsat har man gjort 150 gånger Och eh... Älfte, älfte juni i alla fall, Pisa då I grund av mikrofonen och filmkameran här Lite järnvägs Lite järnvägsräls, då finns det i I Västerbyn finns det järnvägsräls alltså Som jag har tagit bilder på och filmat Så att... Äh... Här är en stor äh, myrstad här Vi kontaktar lite tjejer, de som har regnat nu också på en afrikansk trajp En tjej som... är stora Stora Patti ja. Det här är en skogsäg som ska ta slut lite längre fram Och det är så alltså tisar den äldsta. Det har regnat igår så att det är lite svåblätt. Igår var det väldigt kallt. Idag är det varmt. Vi ska utforska den här första skogsvägen och se. Jag kan ta vägen. Vi ska se. Vad det där? Det kan inte vara någon naturreservat här va? Okej, Jag ser då. Juni är det är 10 som den äldste då, det är äldste juni här då, 10 som den äldste juni, 10 som den äldste juni. Jag tar på mig fotan, Det ser ingenting där, ni är på någon som kallar upp ljuden, det ljuden. Nu hör ni bara mig. Vi hör där nu, vi ser väl ingenting där du, i mötet. Jag ska på med här, så att det ser in elbiten av mygarna. Och vi har alltså 10-11 juni då, 2011. Gunnar mikrofonen filmkamer här. Och det är ju en ganska fin dag här, på skogsägarna här. Och ja... Det är helt vitt, eller Det blåser aldrig någonting så Så det blåser alltså ingenting. Ni hör vad jag säger där genom mikrofonen, det är väldigt bra, klart slut tydligt. bra, vi hörs så där. Så har vi tänkt av den. MP3 Mikrofon här på filmkameran så, uppe den Jag har tänkt av gränsen, jag har så, av gränsen, jag har tänkt det var väl i där, den satt på mig en faktiskt. jag på med en faktiskt. faktiskt Den riker myggren så att kunna suga blod på, på överkroppen då Men Vi tycker det lite kvar